Wa kulla muhadathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin fil nar Ma'asyur al-muslimin dan muslimat Para pendengar Radio Al-Hikmah Radio Al-Hidayah Dan juga Radio Al-Madinah Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahuwataala untuk menelusuri jalan-jalan hidayah, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Pertama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwataala. Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat hidayah kepada Islam ini, nikmat hidayah untuk menuntut ilmu dan nikmat hidayah di dalam kita duduk di majlis ilmu dan nikmat-nikmat yang lain lahir dan batin yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Dan tidak bisa dinilai harganya. Tiada lain yang dituntut oleh Allah, yaitu hanya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyukuran dengan hati kita meyakini bahawa seluruh nikmat itu hanya datang dari yang Maha Kuasa. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak satupun nikmat yang ada pada diri kalian yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan kecuali hanya datang dari Allah. Ini yang pertama, yang kedua kita banyak memuji dan memuja Allah dengan lisan kita di pagi dan di sore hari seperti doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepantasnya kita ucapkan di pagi hari dan di sore hari Allahumma ma'asbah bi bin ni'matin aw bi ahadin min khalqi paminka wahdak la sharika lak walaka alhamdu walaka syukur Ya Allah tidak satupun nikmat di pagi hari ini yang aku rasakan yang aku peroleh baik datang dari engkau Ya Allah secara langsung atau perantara hambamu Kecuali semata-mata hanya datang darimu, Ya Allah. Bagimu segala kesyukuran, puji-pujian, walakal hamdu, walakasyukur. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, maka dia telah menunaikan kewajiban syukur pada hari tersebut. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi. Kemudian yang ketiga adalah, Mensyukuri nikmat dengan, memanfaatkan kesempatan dan waktu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan anggota badan kita. Dan kehadiran kita di masjid sekarang ini dan juga para pendengar Radio Al-Hikmah dan juga Al-Hidayah dan juga Radio Al-Madinah semuanya itu adalah salah satu bentuk dari kesyukuran kita salah satu bentuk dari aplikasi syukur yang wajib kita tunaikan kepada Rabbuna Tabaraka wa Taala Alhamdulillah ala dzalikum kemudian salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Mudah-mudahan kita semua dan seluruh kaum Muslimin, para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan kita diberi nikmat dan hidayah oleh Allah untuk mencintai Rasul kita, meneladani beliau dalam segala aspek kehidupannya dan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah di dalam kita menjalankan agama yang kita cintai ini. Jemaah kaum Muslimin dan Muslimah dan para pendengar. Radio Al-Hikmah Radio Al-Hidayah di Pekanbaru Dan juga Radio Al-Madinah di Ma'akura Kalimantan Barakallahu fiikum, Wa barakallahu fiamarikum Wa masa'ikum Semoga Allah senantiasa memberkahi Kita semua Memberkahi Memberkahi keberadaan kita Di rumah Allah ini dan memberkahi seluruh kegiatan dan aktivitas kita di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat dan berliku-liku ini. Ikhtal iman rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat. Pembahasan kita pada pagi hari yang insyaallah penuh berkah ini seputar permasalahan yang Senantiasa kita mohon, memohon kepada Allah seputar permasalahan dan perkara yang selalu dalam setiap kesempatan dan waktu kita, di kehidupan kita, dalam setiap ibadah, dalam setiap ketaatan, bahkan sepanjang hidup kita. Kita senantiasa mencari hal itu. Kita senantiasa berusaha untuk meraihnya. Kita senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan ini merupakan cita-cita setiap insan muslim. Di dalam mengarungi dunia ini. Yang meyakini bahawa di sana masih ada perjalanan yang panjang. Tidak ada batasan yaitu negeri akhirat. Yaitu Al-Hidayah. Wahai adakahmu melihat ya? Petunjuk, hidayah. Setiap kita yang solat, mendirikan solat. Setiap kaum muslimin yang mendirikan solat, ada pun yang tidak solat, ya, perlu dipertanyakan Islamnya, ya kan? Yang mendirikan solat, tidak sah solatnya kecuali apabila memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wataala. Oh boy. Kajian juga di disana Nah, kan? Baik. No. Jadi setiap rakaat solat kita. Di setiap rakaat solat kita. Baik solat wajib dan solat sunnah. Kita selalu memohon kepada Allah hidayah. Selalu memohon hidayah kepada yang maha kuasa. Selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita senantiasa diberi hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ih dinas mustaqim". Akan tetapi jemaah kaum Muslimin dan para pendengar, Rahimahumullah, sudahkah kita memahami hakikat dari hidayah? Dan sebesar apa kebutuhan kita kepada hidayah tersebut? Dan kenapa kita harus di setiap rakaat solat kita memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan apa hakikat dari hidayah tersebut? Ini yang perlu kita pertanyakan. Dan fenomena kehidupan masyarakat kita, kita ingin melakukan introspeksi. Tidak ingin mengkambing hitamkan si pulan dan si alan. Tidak introspeksi diri kita dan kaum muslimin. Kenyataan hidup kita. Kenyataan mayoritas kaum muslimin yang mendirikan sholat. Yang memohon kepada Allah tujuh belas kali dalam sholat fardu mereka. Eh dinas mustaqim. Banyak yang tidak memahami hakikat dari doa tersebut. Banyak yang tidak memahami kebutuhan mereka terhadap hidayah tersebut. Dan banyak yang tidak memahami kiat-kiat untuk meraih hidayah tersebut. Ikhutal iman rahimakumullah para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya, pembahasan masalah hidayah merupakan pembahasan yang hendaknya menjadi perhatian kita. Hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Terlebih lagi, di zaman yang penuh dengan bermacam fitnah di zaman yang penuh dengan bermacam gelombang syahwat badai fitnah yang menerpa dan menghantam kehidupan manusia gelombang syahwat yang menenggelamkan tatanan hidup manusia banyak yang menyimpang dari hidayah banyak yang keluar dari jalan-jalan hidayah baik secara total atau secara Secara umum atau dalam sebagian aspek-aspek dan permasalahan-permasalahan hidayah. Nanti kita akan jelaskan sejauh mana kebutuhan kita. Sebesar apa kebutuhan kita pada hidayah. Perkataan Imam Buna Qayyim yang sangat bagus sekali kita cermati insyaAllah bersama dalam kesempatan kali ini. Belum menjelaskan bagaimana kebutuhan kita pada hidayah. Ikhwat Al-Imar Rahimakumullah. Oleh kerana itu, mari sejenak kita mengkonsentrasikan pemikiran kita. Sejenak, tidak lama, hanya mungkin dua jam ke depan. ya, Agar kita bisa memahami hakikat hidayah bersama-sama, meraih, berlomba-lomba untuk sampai kepada hidayah tersebut. Sebelumnya, perlu kita memahami apa yang masuk dengan hidayah. Hakikat hidayah yang selalu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap raka'at solat kita. Ihdinas sirat al-mustaqim. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam sebagian perkataan beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat hidayah. Hal ini Menunjukkan kepada pemahaman beliau yang sangat tajam. Pengetahuan beliau yang sangat luas di dalam memahami hakikat hidayah. Yang kemungkinan banyak di kelangan kita yang belum memahami hakikat tersebut. Terlebih lagi ayyul ikhwah. Perjalanan hidup ini. Setelah menjadikan kita atau grafik iman kita terus pasang surut. Semangat kita untuk menempuh jalan-jalan hidayah itu semakin apa? Terjadi apa? Pasang surut. Di dalam menuntut ilmu. Di dalam hadiri majlis ilmu di dalam sanakan ketaatan dan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan agama kita ini terus terjadi apa? Pasang surut. Nah, itulah hakikat dari iman sebenarnya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Nah, dengan memahami permasalahan hidayah, kita akan semakin memahami bagaimana urgensi bagaimana kedudukan bagaimana Manzilah dan martabah Keimanan dan hidayah Yang selalu Yang wajib untuk selalu kita Pertahankan dan kita tingkatkan Sehingga dengan demikian Bi'inillah Kita akan menjadi Orang-orang yang An'amta alayhim Yang mendapatkan nikmat Dan selamat dari al maghdubi alaihim wal jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat akan kita jelaskan nanti Kata Imam an rahimahullah al hidayah al ilmu bil haqqi ma aqsadihi wa itharihi ala ghairihi Hidayah kata beliau adalah mengenal kebenaran mengetahui al-haq mempelajari kebenaran mengenal kebenaran ma aqsadihi disertai dengan Allah, keinginan untuk apa mengamalkannya karena kalau hanya sekedar mengenal tidak punya keinginan mendapatkan dan mengamalkan ini belum sempurna wa itharihi ala ghairihi dan mengutamakan kebenaran itu dari apa? dari selainnya. Kemudian kata beliau, orang yang mendapatkan hidayah itu al-muhtadi fal-muhtadi huwal al 'amil bil haqq al-murid lahu. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang mengamalkan kebenaran dan menginginkan kebenaran itu. Jadi kata beliau, hidayah yang sesungguhnya yaitu mengenal kebenaran dan kebenaran itu banyak. Kebenaran dalam akidah, kebenaran dalam ibadah, kebenaran dalam muamalah, kebenaran akhlak. Bukankah demikian? Al-Haq, bahkan Islam secara menyeluruh al-Haq. Wa al-haqqu wa al-batil, in al-batila kana zahuq. Katakan telah datang kebenaran, Nabi Islam. Dan akan sirna kebatilan. Dan kebatilan itu pasti akan sirna. Dan Islam mencakup bermacam dimensi dan prinsip dasar ajaran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalannya, dan seluruh aspek yang berkaitan dengan agama ini. Itu al-haq seluruhnya kebenaran. Dan artinya mempelajari Islam, al-haq, kebenaran. Al-haqqu min rabbiq, falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Rabbimu, maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Ma'akasdihi, disertai dengan keinginan. Terhadap kebenaran itu. Dan keinginan ini merupakan faktor utama yang akan mendorong seorang untuk beramal. Kalau oh, dia mengetahui tidak ingin, tidak menginginkan, dia tidak akan beramal. Kemudian kata beliau, ditambah lagi dengan perkara yang ketiga. Wa isharihi ala ghairihi. Mengutamakan kebenaran itu di atas atau daripada yang lain boleh jadi dia mengetahui dan mengamalkan tapi tatkala bertentangan berhadapan ya dihadapkan kepada perkara yang lain yang itu mungkin lebih dia cintai dia mungkin meninggalkan kebenaran tersebut tapi orang yang mendapatkan petunjuk dia mengenal kebenaran berkeinginan untuk mengamalkan kemudian dia amalkan kemudian mengutamakan kebenaran tersebut Oleh kenal itu kata beliau Al-Muhtadi yang mendapat petunjuk Itu orang yang mengamalkan kebenaran Dan menginginkannya nah, Mari kita introspeksi diri kita Masing-masing ya. Yang Alhamdulillah kita mau mendapatkan Hidayah Islam Itu hidayah yang paling utama Tapi tidak cukup hanya sekedar Dah, Alhamdulillah saya beriman Islam tidak cukup Harus terus ditingkatkan hidayah Tersebut kerana kebutuhan kepada hidayah dan tidak ada namanya batas akhir Dari hidayah tersebut Tidak berujung Terus Tidak ada batasnya hidayah itu Saya akan jelaskan nanti Pada pembahasan yang selanjutnya Dan juga Ungkapan yang senada Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir as sadi rahimahullah Bahawa kata beliau Al-huda petunjuk itu hidayah itu adalah Al-ilmu bil-haqqi wal-amal bihi Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Waditu Abdullah anilmi dan lawan dari hidayah itu adalah kesesatan, kesesatan dari ilmu. Artinya jauh dari ilmu, tidak mengamalkan. Dan di dalam beramal setelah apa? Setelah berilmu. Jadi dia tidak mengamalkan. Itu dolal. Dan makna yang dijelaskan oleh kedua ulama' tersebut, itu pada hakikatnya kalau kita cermati doa yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah itu telah tercantum dan termaktub di dalam permohonan kita. Mari sejenak kita cermati. Ehdina surat al-mustaqim. Ya Allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah, beri kami hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Jalan orang-orang yang kau beri ni'mat, Ya Allah. Lalu jalan orang-orang yang diberi nikmat itu jalan siapa? Bagaimana kriteria jalan tersebut? Lihat. Gha'iril maghdubi alaihim. Walad dhalin bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang yang, yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya itulah karakter dan sifat orang-orang Yahudi dan jalan orang yang sesat mereka yang beramal tanpa ilmu Jadi kalau ada yang beramal tanpa ilmu, tanpa landasan, tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ini sesat ini. Belum mendapatkan hidayah. Kendati hidayah secara umum dia telah masuk ke dalam Islam. Karena hidayah tersebut punya tingkatan-tingkatan. Satu tingkatan membutuhkan hidayah yang lain untuk lebih. Tinggi lagi tingkatan hidayah tersebut. La nihayata lahu. Tidak ada batasnya. Oleh karena itu, terjadi bermacam penyimpangan, kesesatan, kekeliruan di dalam mengamalkan Islam, tetkala terjadi kekeliruan di dalam dua permasalahan ini. Ilmu dan amal. Ada yang memiliki ilmu, tapi tidak mengamalkan dan itu merupakan sifat dan karakter orang Yahudi. Kendati dia bukan orang Yahudi tapi karakternya, sifatnya, pada dirinya ada sifat yang tercela ini. Ada orang yang semangat beramal tapi tanpa ilmu. Maka dia keliru dan sesat. Dan pada dirinya ada karakter sifat orang-orang Nasara, kendati dia bukan orang Nasrani. Sebagaimana tafsir Rasulullah Bahagairul Maghdub adalah Al-Yahud Al-Dhalin Al-Nasara Keduanya adalah sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dominan dalam diri orang-orang Yahudi Yang dominan atau karakter yang mendominasi hidup mereka Sifat mereka adalah apa? Al-Maghdub, yaitu dimurkai Mereka mengenal Rasulullah Mengenal kebenaran Islam Tapi meninggalkan hasadan Bagian, zolim dan hasad az-zalimin orang nasara menjadikan isa sebagai tuhan mereka dikultuskan diilahkan ya keliru sesat dan itu tanpa ilmu karena hanya mengikuti orang-orang yang sesat sebelum mereka ihsan rahimakumullah itulah ikad hidayah jadi tatkala kita memohon kepada Allah. Ya Allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Arti jalan orang-orang yang selalu berjalan di atas ilmu. Dan mengamalkan ilmunya. Dan ilmu tersebut luas. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Ilmu itu luas. Berkaitan dengan ilmu akidah pada Allah. Ilmu ibadah. Berkaitan dengan hukum-hukum syariat ini. ya Berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan muamal dan seluruh aspek agama ini semuanya dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Berarti jamaiin milik Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para pendengar radio satu Lombok ya dan juga radio hidayah FM, pekan baru dan juga Gema Madina, Martapura, rahimakumullah jamian berarti. Tatkala kita memohon kepada hidayah. Berarti kita memohon kepada Allah. Ya Allah tunjuki kami kepada jalan ilmu dan jalan amal. Dalam segala aspek kehidupan kami. Ikhwatal imam rahimakumullah. Oleh kerana itu, makna yang diutarakan oleh kedua imam tersebut, Ibnu Qayyim dan Syih Abdul Rahman al-Sa'di, sebenarnya diperkuat ya, makna tersebut oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang tujuan atau misi utama diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun dalam tiga ayat yang di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 33 dan surah Ash-Shaf Ayat 9 dan surat Al fath ayat 28 ya, dijelaskan oleh Allah wahai yang bil huda wa dinilhak liyuzhirahu aladzimi kullih dalam surat Al fath diakhiri dengan wakafahillahi shahida bil huda, jelas Allah yang mengutus Rasulnya dengan huda dengan petunjuk, wa dinilhak agama yang benar para ahli tafsir kalau kita lihat, kita baca kitab tafsir, akan kita dapatkan ya penafsiran para ulama tentang dinul haq dan huda tersebut kendati bermacam redaksi dan ungkapan mereka pada haknya tidak keluar dari dua pemahaman dan dua makna yang pertama adalah ilmu kemudian yang kedua adalah Amalan Wal huda adalah ilmu Nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haqq dan agama yang benar adalah al-amalus solih. Al huda adalah ilmu Nafi'ah wa dinul haqq agama yang benar adalah al-amalus solih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu dan yang lain ya dari kalangan para ulama ahli tafsir tentang kedua ayat atau ayat yang kita bacakan tadi. Ihotal ima rahimakumullah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui hakikat dari hidayah tersebut pembahasan yang harus juga kita ketahui bahawa ilmu dan amal soleh yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang mendapatkan hidayah untuk berilmu dan beramal. Itu pada hakikatnya semata-mata karunia dari Yang Maha Kuasa. Bukan kerana kepintaran seseorang. Bukan kerana jabatan dan kedudukan. Bukan kerana kekayaan dan kecantikan atau ketampanan. Dan seterusnya, bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan karena suku dan kabilah, tapi semata-mata adalah hidayah, taufik, karunia dari Yang Maha Kuasa, dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat. Oleh karena itu, kalimat hidayah. Adana nama Al-Hidayah, Al-Fadlu, An-Ni'amatu al Al-Rahmah, kan begitu? Sering kita dapatkan seperti itu. Karunia Allah, Rahmat Allah, Ni'mat Allah, hidayah kan begitu? Itu pada hakikatnya istilah-istilah dalam agama yang intinya menunjukkan kepada makna yang sama dan saling melazimi. Kena seseorang mendapatkan hidayah. Dia telah mendapatkan rahmat. Dar rahmat itu karunia dari Allah. Dan karunia itu adalah ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kata Imam Nukayyim rahimahullah mengatakan. Bahawasnya al-hidayah, wal-fadlu, wal-ni'ma, wal-rahmah. Bahawa petunjuk itu karunia, ni'mat dan rahmat mutalazimat. Yang selalu berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena kita memohon hidayah kepada Allah, berarti kita memohon rahmat. Tatkala kita memohon rahmat, kita memohon ni'mat. Tatkala kita memohon ni'mat, berarti kita apa? Juga ingin karunia dari Allah SWT. Jemaah kaum muslimin, para pendengar ikhwattal iman, rahimakumullah jami'an. Oleh kerana itu, hidayah semata-mata karunia dari Allah SWT. Allah yang menunjuki orang yang dikehendakinya dan Allah pula yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. min Allah fa huwa al muhtadi wa man yudlil barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia telah mendapatkan petunjuk hidayah dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak seorang pun mampu untuk memberikan petunjuk yaitu mursyidan Menunjukinya kepada jalan kebaikan jalan kebenaran Qalallahu ta'ala wakafa birabbika hadian wa nasira Cukuplah Rabmu sebagai pemberi hidayah dan juga masira yang memberi pertolongan Oleh karena itu ikhwatan iman rahimakumullah Siapapun kita Apapun kedudukan dan juga jabatan kita Siapapun yang hidup di dunia ini, dan apapun kedudukan dia di masyarakat, dan sebanyak apapun hartanya, dan setinggi apapun jabatannya, semulia apapun martabat dan juga keturunannya, martabat dan nasabnya, maka semua itu tidaklah akan membawa dia kepada hidayah. Kalau yang Maha Kuasa tidak menghendaki hal itu. Oleh karena itu, mari kita menyadari kondisi kita masing-masing, menyadari posisi kita masing-masing, bahawa siapapun di antara kita yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang mendengar di mana saja, ikhwalimah rahimakumullah, mari kita senantiasa ber tadaru tadaru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon untuk selalu bermunajat kepada yang maha kuasa untuk selalu memohon hidayah karena kalau Allah tidak menunjuki kita kepada hidayah kita senantiasa berada dalam kesesatan yang nyata dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ya ibadah, kallu kum dalun ilman hadaitu. Wahai hambaku kata Allah, seluruh kalian ini berada dalam kesesatan. Gak ada jaminan untuk mendapatkan hidayah. Semua kalian dalun ilman hadaitu kecuali orang yang aku beri hidayah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memohon hidayah. Pastahduni ahdikum. Maka memohonlah hidayah kepada aku. Mintalah hidayah kepada aku. Nisaya akan aku berikan hidayah itu. Dalam hadis ini ada ancaman dan ada harapan. Ancaman bahawa semua kita ini dalam keadaan sesat kecuali orang yang berhidayah. Kita khawatir. Dan di waktu yang sama kita berharap. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bahan siapa memohon hidayah akan diberi hidayah. Iqhatal iman rahimakumullah. Hidayah itu karunia dari Allah. Wa anna alfadla biyadillah yu'tihi man yasha'u wallahu dhu al azim. Karunia itu hanya ada di tangan Allah. Allah akan berikan karunia itu kepada orang yang dikehendakinya dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang besar. Ikutil iman rahimakumullah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah? May yahdil wa may yudlil Dalam mukaddimah yang kita bacakan tadi Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang akan mampu memberikan hidayah kepadanya dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak seorang pun yang akan mampu menyesatkan dia. Iqotar imaah rahimakumullah. Kemudian kembali kita kepada ayat yang mulia, permohonan kita dalam surat Al Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Kita memohon hidayah kepada Allah Agar kita ditunjuki kepada As-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Wa ma'adrakum as-siratul mustaqim. Tahukah kita apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah kitab Allah. Adalah tali Allah. Agama Islam. Kebenaran dan nabi serta para sahabatnya itu jalan yang lurus. Makna yang kita sebutkan tadi telah dinukil oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab mereka dan kesemuanya itu makna yang benar yang tidak bertentangan dan telah dikatakan dan disampaikan oleh para ulama, para aimmatus salaf, imam-imam salafus salih. Dalam menafsirkan firman Allah. Ihdinas eh siratul al mustaqim. Al imam Ibn Kathir rahimahullah. Menjelaskan. Bahawa perkataan para ulama' yang menafsirkan bahawa. Al-Siratul mustaqim itu adalah kitab Allah. Tali Allah. Kemudian kebenaran. Kemudian agama Islam. Dan juga. Ada yang menafsirkan Nabi berserta kedua para sahabatnya Abu Bakar dan Umar kata beliau ini makna yang semuanya makna ini semuanya benar, tidak bertentangan kata beliau bahwa makna tersebut saling melazimi saling berkaitan barang siapa yang mengikuti Nabi SAW dan dua orang para sahabat dan seluruh para sahabat sepeninggal beliau, maka ia telah mengikuti kebenaran barang siapa yang mengikuti kebenaran, sungguh ia telah mengikuti Islam, barang siapa yang mengikuti Islam Sungguh ia telah mengikuti Al-Qur'an, dan itulah tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh wa'tasimu wa bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah yang kokoh, ya, dan jangan bercerai-berai. Dan barang siapa yang mengikuti tali Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berada di atas shiratal mustaqim. Jadi intinya jemaah, tatkala kita memohon hidayah Ilmu dan amal tadi berarti kita memohon kepada Allah untuk mengikuti jalan siapa? Jalan Rasulullah dan para sahabatnya mengikuti Islam, mengikuti kebenaran dalam ilmu dan amal kita. Dan di waktu yang sama permohonan kita agar kita dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah SWT, agar kita senantiasa berilmu bagaikan, sebagaimana Rasulullah berilmu bagaimana para sahabat berilmu dan beramal sebagaimana Rasulullah beramal dan berilmu itulah hakikatnya hidayah tersebut makanya tak kala kita idina surat al-mustaqim memohon kepada Allah perhatikan ilmu kita perhatikan amalan kita kalau kita memohon kepada Allah idina surat al-mustaqim lalu ilmu kita menyimpan dari ilmu Rasulullah Amalan kita menyimpan dari amalan Rasulullah perlu dipertanyakan doa kita. Kita memohon doa tapi tidak memahami isi kandungan doa tersebut. Nah ini termasuk doa dari hati yang ghafil. Min kalbin ghafil. Doa tapi hati lalai. Artinya tidak mengetahui isi kandungan dari doa tersebut. Mari kita cermati. Mari kita hayati doa tersebut. Oleh karena itu Kebutuhan kita kepada hidayah tersebut Kebutuhan kita kepada doa Yang selalu kita ucapkan Tidak kurang 17 kali Dalam setiap rakaat solat kita 17 kali Solat fardu Dalam sehari semalam 17 rakaat Di setiap rakaat Kalau tidak membaca doa ini Tidak sah solat kita لا liman لمن لم يقرأ fatihatil kitab. Gak sah salah seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah Kenapa demikian jemaah? Hal ini menjelaskan kepada kita Begitu besarnya kebutuhan pada hidayah Begitu al-dung dan mulianya hikmah dan rahasia Yang terkandung dalam permohonan dan doa Atau surat Al-Fatihah itu secara keseluruhan di dalamnya, inti dari Al-Quran, isikan dunia Al-Quran, itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan inti, rahasia Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan rahasia dari Al-Fatihah itu ada dalam firman Allah, dan kebutuhan kita yang paling utama ada dalam doa tersebut, yaitu ihdina surat Mustaqim. Al Imam Bu Nukaim rahimahullahu Taala di dalam kitab beliau menjelaskan bahawa kebutuhan kita kepada hidayah. Di sini saya nukilkan perkataan beliau dengan bahasa Arab. Ya. Kata beliau, "wa al-Abdu Muftaqir ilal-Hidayah fi kulli Lhazat wa Nafsin fi Jamimayatihi wa Yadrhu. Seorang hamba kita ini semua membutuhkan hidayah." dalam setiap keadaan. Dan pernapasan kita. Jemaah, berapa kali kita bernapas, menghirup oksigen dalam satu detik? Ada ahli kesehatan di sini. Hah? Berapa kali kita menghirup dalam satu detik, berapa kali kita bernapas? Berapa? Tidak terhitung jemaah dalam setiap kondisi kita, dalam setiap pernafasan kita, membutuhkan hidayah. Dalam setiap apa yang dikerjakan dia dan ditinggalkannya. Kita mengetahui agama ini ada perintah dan ada larangan. Di dalam melaksanakan perintah, kita membutuhkan hidayah. Di dalam meninggalkan larangan, kita membutuhkan hidayah. Kemudian beliau jelaskan, فانه بين امور لا يفنقوان لا يمفك عنها karena seseorang itu selalu berada dalam kondisi dalam perkara yang tidak bisa dia itu terlepas dari perkara tersebut kemudian jelaskan oleh beliau ada kalanya seseorang dia itu melaksanakan suatu perintah melaksanakan perintah atau amalan ala ghairi hidayah tidak sesuai dengan hidayah Bai hal itu dikenakan kejahilan dia maka dia membutuhkan apa? Hidayah untuk mengetahui kebenaran di dalam perkara yang dia kerjakan tanpa ilmu tersebut. Atau kata beliau, ada kalanya dia itu mengetahui kebenaran akan tetapi dia tidak melaksanakan kebenaran sebagaimana mestinya banyak enggak dalam di kalangan kita seperti ini Ya jemaah banyak enggak banyak kita ketahui kebenaran akan tetapi kita tidak mampu belum melakukan kebenaran itu sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita membutuhkan apa hidayah bagaimana kita mampu melakukan kebenaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan kita membutuhkan taubat bertaubat pada Allah untuk apa? Dari kesalahan-kesalahan kekeliruan yang kita lakukan di dalam beramal tersebut. Adakalanya kata beliau dia mengetahui kebenaran tersebut sebagaimana mestinya ilmu dan amal dia amalkan, dia ketahui dan diamalkan akan tetapi, dia masih kekurangan hidayah yang lain. Apa itu? Yaitu, Menginginkan Kebenaran dan amalan itu. Karena kalau seorang, Dia beramal, ini berilmu dan beramal. Lalu dia pada kesempatan lain, Dalam perjalanan hidupnya, Kurang keinginannya untuk beramal. Dia akan apa? Beramal sejenak kemudian dia tinggalkan. Betul gak? Ada yang seperti ini di kalangan kita? Banyak. Pertama semangat. Itu enggak menuntut ilmu. Sekarang ini semua kita apa? -apa? menggebu-gebu, ya kan? Naik iman kita ini. Lalu kalau pulang nanti diamalkan. Tapi setelah itu perjalanan seminggu, dua minggu, sehari, dua hari gimana? Gimana jemaah? Kendur, ya kan? Itulah iman tadi, pasang surut. Itu membutuhkan hidayah, agar kita terus menginginkan kebenaran terus mengamalkan. Ini kenyataan hidup kita. Kata Imam Nukayim. Adakalanya dia itu telah mendapatkan hidayah. Berilmu dan beramal. dan menginginkan. Tapi dia masih membutuhkan kesempurnaan. Ditambah lagi hidayah tersebut. Tamamal hidayah fiha. Kesempurnaan hidayah. Adakalanya dia itu telah diberi hidayah. Petunjuk untuk hidayah akan tetapi dia masih membutuhkan hidayah yang lain untuk apa? mengetahui perinciannya, tafasilnya. Ya, banyak permasalahan ilmu, permasalahan amal ini yang masih belum kita ketamstra mendetail. Itu enggak? Mungkin ilmu kita masih sebatas mungkin. Hal yang global kan begitu. Tapi untuk tafasilnya, rinciannya enggak usah jauh-jauh. Masalah sholat saja. Betul enggak? Kita mengetahui bahawa sholat diterima itu sholat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Selalu kamar itu menyusali. Betul enggak? Sholatlah seperti kalian. Mulia saya sholat. Kita tahu dalilnya. Wajib mengikuti Rasul. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Perhatikan sholat kita masing-masing. Enggak sama. Juga yang berdiri sama, satunya lurus, berdampingan. Enggak sama kehusukannya. Tidak sama nilai sholatnya. Betul enggak? Membutuhkan hidayah. Petunjuk Allah SWT. Ada kalanya kita itu telah mengetahui jalan kebenaran. Ini hidayah. Ini jalan kebenaran. Akan tetapi tidak mengetahui rambu-rambu sebagai apa? Pemandu kita untuk mengikuti kebenaran. Seperti orang berjalan. Ada hidayah ila tariq. Hidayah fit tariq. Hidayah idha wasal. Ada tiga. Hidayah petunjuk untuk mengetahui jalan. Hidayah untuk mengetahui bagaimana cara berjalan. Lalu hidayah untuk mengetahui mana rambu-rambu. Di mana tempat kita berhenti. Di mana kalau kita kekurangan bahan bakat, di mana mengisinya. apa? Betul enggak? Seorang ingin misalnya ke Surabaya. Atau ke Jakarta. Dia tahu ini jalan ke Jakarta. Tapi tidak tahu di mana dia akan nanti isi menambah bahan bakar. Habis bahan bakar. Jangan-jangan habis bahan bakar dia apa? Di tengah hutan. Atau jauh dari tempat apa? Pom bensin. Atau dia mengetahui udah bahan bakar lengkap. Nanti dia capek, mau istirahat tidak tahu di mana tempat istirahat begitu sampai ke tujuan, gak tahu juga banyak ganggang -gang atau banyak hal-hal yang rambu-rambu yang tidak diperhatikan. Kalau dia hanya sekedar mengetahui jalan ini jalan tol ke Jakarta misalnya, lurus. Tapi gak tahu mana jalan yang berliku-liku, jalan nanti mungkin kalau ini ditempuh, memakan waktu, membutuhkan waktu sekian, dan ini kalau ditempuh membutuhkan waktu sekian, nanti mungkin banyak yang kenderaan yang macet, kan begitu. Dan seluruhnya. Maka dia juga sangat dikhawatirkan. Tidak akan sampai kepada tujuan. Atau kalaupun sampai membutuhkan waktu yang sangat lama. Atau mungkin hanya sampai di pertengahan jalan. Tidak sampai tujuan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui hidayah secara sempurna. Ini sebagai ilustrasi. Begitulah hakikat kita dalam menempuh perjalanan hidup dunia sampai akhirat. Kita tahu ini Islam. Ini iman. Tapi jalan menuju surga itu kendati lurus. Tapi ada di sana rambu-rambu kita perhatikan. Kerana di kiri kanan kita banyak ranjau-ranjau. Yang akan menjerumuskan. Ini surat termustakimnya Islam akan Tapi di kiri kanan banyak jalan-jalan yang akan menghancurkan, yang akan membawa kita jauh dari jalan yang lurus tersebut. Kalau tidak punya ilmu, karena kita ini jalan Islam, nah jalan ke surga. Tapi kalau kita berjalan sendirian, tidak ada yang membimbing, bisa selamat sampai tujuan. Sebagai contoh, orang ingin Jalan ke surga. Ya ini. Solat jalan ke surga. Betul gak? Tapi kalau dia tidak mengikuti rambu-rambu dari Rasulullah. Artinya kaipia dan tata, tarak, tata caranya. Bagaimana solatnya? Diterima? Ya, Diterima gak solatnya? Dia solat mengikuti sungai Rasulullah. Tapi gak ismas. Diterima gak solatnya? Inilah rambu-rambu yang diperhatikan. Nah kenapa dia tahu ini solat yang benar seperti ini. Tapi mungkin masih banyak hati ini disertai dengan riak dan kesyirikan atau dan yang lain-lainnya. Ini tauhid. Syarat utama untuk masuk surga. Ini kunci untuk masuk surga. Tapi untuk masuk surga gak semudah dibayangkan. Hubfatil jannatu bil makarih. Jalan-jalan ke surga itu apa? dipenuhi dengan hal-hal yang sulit yang tidak disenangi wahuffatin naru bisyahwa tapi kalau yang ke, yang ke neraka itu semuanya apa disenangi oleh hawa nafsu tidak nah ini rambu-rambu yang seperti ini kalau enggak dihidayah dihi, oleh Allah tidak akan mungkin kita ketahui ikhwatakum itu di antara yang beliau sampaikan Bagaimana kebutuhan kita kepada hidayah? Oleh karena itu kata beliau dalam perkataan beliau yang lain menambahkan bahawa hidayah itu tidak ada batasnya. Fa'inal hidayah talanihayatala hidayah itu tidak ada batasnya. Walau balagal abdu fiha ma balag kendati seorang telah sampai kepada hidayah itu pada tingkatan paling tinggi. Wafauqa hidayati hidayatun ukhra di atas hidayah yang telah dia raih itu masih ada hidayah yang lebih tinggi dari itu. Dan di atas hidayah paling tinggi itu Masih ada hidayah yang lain Tanpa batas kata beliau Kita berilmu sekarang ini Belajar Mengetahui tentang hidayah Mengetahui kebenaran Butuh hidayah untuk apa? Bisa mengamalkan Begitu kita mengetahui kebenaran dan mengamalkan Butuh apa? Hidayah untuk menyampaikan begitu menyampaikan banyak rintangan dari keluarga masyarakat kan begitu butuh hidayat untuk sabar untuk sabar membutuhkan hidayah yang lain kita membutuhkan hidayah untuk bisa senantiasa istiqomah di atas hidayah tersebut dan hidayah tersebut nikmat dari Allah kita membutuhkan hidayah untuk mensyukuri nikmat tersebut tidak terbatas tidak terhenti dalam Titik batasan yang tertentu. Tidak ada titiknya. Terus masih koma. Koma, koma, terus bersambung. Tidak ada titik, belum titik. ya Sehingga dari sini sedikit kita memahami. Sedikit ya. Secuil pemahaman yang bisa kita petik dari hikmah. Kenapa Allah senantiasa menyuruh kita eh dinas syaratan masyarakat. Bukan seluruh hikmah secukupnya hikmah yang kita pahami dari firman Allah ihdinas siratal mustaqim. Ikhfa alima rahimakumullah. Kemudian setelah kita memahami kebutuhan kita pada hidayah tersebut, perkara yang lain yang perlu kita pahami tentang hidayah, pembagian hidayah. Pembagian hidayah. Bahwa hidayah tersebut secara umum terbagi dua ada yang dinamakan dengan istilah Hidayah Al-Irsyad wa Dilalah. Dan ada yang dinamakan dengan Hidayah Al-Taufiq wal-Ilham. Hidayah Al-Irsyad wa Dilalah. Hidayah yang pertama, yaitu memberi petunjuk. Hidayah yang Allah berikan pada kita, sehingga kita mampu memberikan hidayah itu pada orang lain. Artinya, menunjuki orang lain kepada jalan-jalan kebenaran. Memberikan nasihat. Memberikan wijangan. Memberikan tausiah. Memberikan pelajaran. Itu hidayah. Nah, masing-masing kita insya Allah mampu. Dengan tingkat keilmuan masing-masing. Dan diutusnya para nabi untuk menyampaikan hidayah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila mustaqim. Sesungguhnya engkau ayah Muhammad mampu menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Siratillah, jalan Allah, allazi lahu ma fis wa ma fil ard. Jalan Allah siratal mustaqim jalan Allah yang memiliki yang menguasai langit dan bumi ala illa allaitasirul umur ketahuilah seluruh perkara akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Rasul kita Muhammad hadirah suratul mustaqim menunjuki manusia berkat perjuangan beliau berkat taufi dan hidayah dari Allah kemudian perjuangan beliau menyampaikan hidayah Alhamdulillah kita ni sekarang mendapat mendapat hidayah. Ini perjuangan beliau mengorbankan jiwa dan raga beliau di dalam menyampaikan hidayah. Lalu kita mendapatkan hidayah menjadi seorang yang Muslim, menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang Memiliki semangat untuk mengikuti tuntunan hidup beliau. Ingin selamat sebagaimana beliau selamat. Ya. Alhamdulillah. Karena inilah wasilah kita dalam memahami agama. Dan inilah hidayah. Karena beliau diutus membawa hidayah tersebut. Ilmu dan amal tadi. Begitu juga setiap para da'i, para ustadz. Para alim ulama yang memiliki ilmu, mereka mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Maka diutus di setiap umat itu seorang rasul. Kan begitu untuk menyuruh manusia kepada hidayah, kepada ilmu dan amal, kepada kebenaran. Ada yang mengikuti, ada yang menentang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kenapa demikian? Kerana masih ada hidayah yang kedua. Yang tidak dimiliki siapa? Oleh para nabi, para rasul, para ahli ulama, para ustad, enggak dimiliki. Apa itu hidayah yang kedua? Hidayah itu taufiq wal ilham. Hidayah yang Allah berikan kepada seseorang yang dengan hidayah itu sendiri beriman dan menerima kebenaran tadi. Ada? Di antara kita yang mampu menjadikan seorang beriman? Menjadikan seorang pekan hidayah? Jangankan orang lain, anak kita sendiri terkadang kita sulit untuk menuntunnya. Istri kita sendiri terkadang sulit untuk dituntun. Keluarga kita sendiri terkadang sulit untuk diarahkan kepada jalan kebaikan. Bahkan sebagian mereka menjadi orang yang mengerongrong dan menentang dakwah tersebut. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu berdakwah, siapa musuh pertama beliau? keluarganya, paman-pamannya dari Quraisy. Seperti itu. Begitu juga kita. Yang mengikuti jejak beliau akan menghadapi hal itu. Tatkala kita mengajak kepada kebenaran, pasti di sana ada rintangan. Pasti di sana ada hambatan. Nah, kita membutuhkan hidayah yang lain yang kita jelaskan tadi sabar dalam menyampaikan hidayah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an wa likulli qaumin had. Setiap kaum itu ada had itu yang memberi hidayah itu para rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Aniyabudullaha wa tanabut tagut dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul menyeru kepada ibadah. Aniyabudullahi ibadatulillah dan tinggalkan tagut peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikuti lima rahimakumullah. Para pendengar Radio Al Hikmah, Radio Al Hidayah Pekanbaru, Radio Gema Madinah, Martapura dan juga Radio Satu Lombok ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan hidayah untuk jalan yang lurus kemudian hidayah yang kedua yaitu hidayah ilham hidayah taufiq yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seorang itu beriman kenapa dia telah mendengar ya, mendengar petunjuk mendengar kala Allah wa kala Rasul mendengar hadis dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hikmah-hikmah ilmu disampaikan tapi masih sebatas abah mendengar, belum bisa menerima akan tetapi dia mendengar itu sebuah hidayah juga. Tapi hidayah masih rendah. Kalau dia menerima ini lebih tinggi tingkatannya dari sekadar mendengar. Coba kalau dia tidak mendengar sama sekali. Dan itu punya proses. Jadi keberadaan kita di sini mendengar kita nikmat hidayah ini. Apalagi kalau kita terima yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul hidayah. Tapi kalau belum bisa menerima, masih ragu-ragu. Alhamdulillah masihhi punya hidayah. Kenapa? Karena dia bisa hadirnya hidayah. Kalau masalah menerima itu bukan urusan kita, bukan urusan ustaz... bukan urusan entem itu Allah Subhanahu Wa Taala. At Taufik. Itulah mana Taufiq dan hidayah sungguhnya. Oleh karena itu Rasul kita Muhammad SAW yang memiliki hidayah, menunjuki manusia perjalanan kebenaran. Tidak mampu menunjuki siapa paman beliau Abu Talib yang berkorban, yang membentengi, yang uh, ikut serta dalam menghadapi serangan dan tekanan dari musuh Rasulullah SAW. Quraish membela Rasulullah SAW. Tatkala beliau. Sakaratul maut. Ajal menghampirinya. Rasulullah menjenguk. Mengajak dia untuk masuk Islam. Mengucapkan la ilaha illallah. Setiap Rasulullah mengajak beliau dengan segala kesungguhannya dan harapan yang tinggi. Berdoa kepada Allah. Agar dia mendapatkan hidayah. Setiap dia mengajak. Ya'am. Qulla ilaha illallah. Kelimatan Uhajubi halaka indallah Wahai paman ku ucapkan la ilaha illallah sebut kalimat yang akan menjadi hujjah. Akan sedikan hujjah bagi mudah pada Allah subhanahu wa hujah bagi itu seorang beriman Bukti sebagai orang yang beriman Setia dia mengajak maka juga Abu Jahal Dulab bin Amr bin Umayyah dan yang lainnya mengajak. Atau kamu amilah tiap Muttalib, kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib sehingga akhir ucapannya dia itu meninggal dalam keadaan agama Abdul Muttalib. Enggan mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala itu Rasulullah saw sangat bersedih. Kenapa? Paham dia. Lalu kata beliau, Rasulullah saw, la astaghfiran nalaqa malam unha andalib. Nisaya aku akan meminta keampunan bagimu selama aku tidak dilarang melakukan hal itu akan ada, turun ayat yang melarang Rasulullah SAW meminta keampunan bagi orang-orang kafir sebagaimana firman Allah SWT makana lil nabi waladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba Min ba'dima tabayyana lahum annahum ashabul jahiim. Enggak boleh bagi Nabi dan orang beriman meminta keampunan bagi orang-orang musyrikin setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka Jahim. Jadi orang yang mati dalam keadaan kufur Gak boleh di kita apa? minta keampunan dan rahmat baginya. Tapi di dunia boleh kita memohon kepada Allah, Allahumma hdihi ya Allah tunjukhi dia. Sehingga turun ayat Inna kalā tahdiman aḥbabta, walaikinna Allāh yahdimi yā ya Muhammad menghibur. Allah menghibur Rasulnya, ya Muhammad. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi hidayah itu, Allahlah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikahnaki. Jadi ikhtilaf iman, jemaahku muslimirahimakumullah. Dalam kita malah kebenaran dan mengajak umat, mengajak saudara kita, mengajak karib kerabat kita, orang tua kita, saudara kita. Ingat, pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita tidak mampu memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan, menyeru, mengajak, mengajak untuk datang kajian, mendengarkan ilmu. Kan begitu? Itu mampu kita lakukan. Akan tetapi hakikat hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wataala. Ikhwaliman rahimakumullah. Oleh kerana itu sabar. Dan menyampaikan kebenaran. ya Realita dalam hidup kita yang tidak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah. Ada yang anaknya mendapatkan hidayah. Ternyata bapaknya masih belum mendapatkan hidayah. Betul gak? Ada yang bapaknya dapat hidayah. Anaknya belum. Ada yang suami dapat hidayah. Istrinya belum. Ada istrinya. Suaminya belum. Sekeluarga telah mendapatkan hidayah. Tapi karib kerabatnya belum. Ini fenomena hidup kita, enggak bisa dipungkiri. Kerana hidayah bukan milik kita. Oleh karena itu, jangan kita sombong. Jangan selangsung mempunis, ya kamu tidak akan mendapatkan hidayah. Enggak boleh seperti itu. Tapi memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Adapun seorang mempunis, kamu tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali. Itu samanya apa? Orang yang sombong. Berusaha untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kena hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Begitu juga tatkala menyampaikan hidayah, tak orang tidak menerima, menolak. Jangan kita keluar dari rel yang ditentukan agama, sehingga mencela, mencerca dan seluruhnya jangan. Akan tapi Allah mahdi qaumi fa'annum la'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, masyarakatku, keluargaku, kesungguh mereka tidak mengetahui. Lihat kembalinya pada ilmu. Kalau dia berilmu, insyaallah akan mengikuti kebenaran. Itulah hidayah tadi Awal dari perjalanan hidayah itu ilmu Kemudian mengamalkan Ikhwat al-Iman rahimakumullah Itu yang berkaitan dengan Al-hidayah Pembahagian Hidayah, kemudian tingkatan hidayah Ada hidayah amah Hidayah irsyad, hidayah taufi dan hidayah Kepada surga dan juga neraka Jadi di akhirat -akhir kita jumlahkan hidayah Agar Allah menunjuk kita Kepada jalan ke surga Memudahkan jalan kita karena untuk sampai ke surga ada jembatan, betul enggak? Jembatan Shirat wa in minkum illa wariduha, kan ala rabbika hatman maqdiyya. Masing-masing pasti melewati jalan itu Shirat. Yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan licin. Kiri kanan ada yang mengait dan melewati itu bermacam ya kondisi manusia dalam melewati itu ada kalanya melewati dengan apa? Seperti tiupan angin. Ada kalanya seperti sekejap mata. Ada kalanya dia seperti larinya uh, unta yang atau larinya kuda yang kencang. Ada yang merangkak. Ada yang berjalan jatuh berdiri lagi. Ada yang jatuh masuk neraka wal ia Tapi ingat ikhwatul iman rahimakumullah. Bahwa hidayah untuk menelusuri, untuk mengikuti jalan sampai ke surga itu tergantung kepada hidayah di dunia ini. Kalau kita bergegas dan bersegera untuk mengikuti jalan-jalan hidayah yang dibentangkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan Rasulullah, syaratan mustaqim, mengikuti amal dan juga mengikuti ilmu. Yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah diwariskan beliau kepada sahabatnya, sahabat kepada generasi setelahnya, sampai kita saat ini. Kita bersegera untuk mengikuti syaratan mustaqim di dunia ini. Adalah kita orang yang paling cepat nanti juga melewati syaratan mustaqim. Sampai ke surga. Jazaan wifaqah. Balasan yang adil. Oleh karena itu, begitu sedikit terbuka pintu hidayah, jangan ragu-ragu masuk. Begitu ada seruan untuk hidayah, Terima. Jangan ragu. Ini jalan. Kita sedang mempersiapkan jalan untuk selamat nanti ke dalam surga di akhirat kelak. Begitu ada jalan untuk hidayah, jangan nulai kiri-kanan. Gimana orang akan benci? Masyarakat bagaimana dan seharusnya? Atau mungkin, kalau saya mengikuti ini, lalu tradisi masyarakat begini, lalu bagaimana mereka nanti dan seharusnya? Saya akan dikucilkan dan seharusnya, betul tidak? Ini, was-was dari iblis ini. Syaitan ini membisikkan. Sipulan, hati-hati. Ya, Apalagi mungkin yang sebagian yang mengikuti misalnya banyak simpatisan. Pengikut. Kalau sempat dia mengikuti kebenaran. Khawatir. Lalu bagaimana yang begitu banyak di belakang saya? Kalau saya katakan ini, al-haq dan begitu dan seharusnya, lalu saya akan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, lah urusan dunia saya bagaimana? Kan begitu sebagian, ini fitnah bagi orang yang memiliki pengikut. Bagi kita orang yang biasa, juga fitnah. Kalau saya ikuti, jangan-jangan nanti juga ustadz saya. Kan begitu guru saya. Masyarakat saya. Siap kita untuk yang demikian itu. Tapi kalau yang mereka yang mengutamakan, Wal akhiratu khairu abqa akhirah lebih utama lebih mulia kita di dunia ini hanya perjalanan untuk mempersiapkan bekal menghadapi perjalanan yang panjang dia tidak akan ragu-ragu dia akan selalu langsung menerima kenapa kan dia mengatakan al haqqu dari robmu dan kebenaran itu hanya dalam agama Allah Al-Qur'an dan sunnah ini kita diuji dalam kehidupan dunia ini Siapa yang selamat menelusuri, menempuh dan mengikuti jalan-jalan hidayah di dunia ini, dia selamat akan menempuh hidayah petunjuk untuk sampai kepada surga yang merupakan kenikmatan tempat orang-orang yang beriman beramal soleh di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat dan tidak pernah dilihat dan tidak pernah terbesit dalam benak pemikiran dan hati seseorang fiha mala aynu ra'at wa samiat wa khatar ala qalbi dalam surga kenikmatan tidak pernah terlintas dalam benak dan hati kita tidak pernah terbesit apa yang kita bayangkan tentang kenikmatan tentang segala kemewahan kelezatan di dunia ini semuanya itu di luar dari jangkauan imajinasi kita dan juga persepsi kita mala aynu ra'at tidak pernah dilihat oleh mata wa samiat tidak pernah didengar oleh telinga Dihuta aliman rahimakumullah. Kemudian jika halnya demikian, begitu pentingnya hidayah, besarnya kebutuhan kita pada hidayah itulah hakikatnya. Lalu bagaimana meraih dan menggapai hidayah itu? Pertanyaan, ya. Bagaimana kita meraih hidayah? Bagaimana kita untuk mendapatkan hidayah? Bagaimana kiat-kiat untuk meraih hidayah itu? Apa saja tips-tips -tip untuk mendapatkan hidayah? Inilah inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kalau yang udah ngantuk, ya tolong. Ya, karena inti, inti pembahasan ini, inilah. Yang tadi masih pemanasan ya kan. Tapi kalau udah ngantuk semua, enggak tahu ini apa buat tafakur, memahami hidayah atau wallahu alam, ya. Nah, ini intinya. Tolong dibuka matanya, dicermati dan dihayati, ya. Kalaupun ada ya apa namanya itu makalanya bisa dilihat, ya, menghilangkan ngantuk begitu. Ikhtafal liman rahimakumullah. Juga mudah-mudahan para pendengar ya tidak ngantuk ya. Nعم. Para kalau fiikum. Nعم. Ya rahimakumullah. Para pendengar Radio Hidayah Pekanbaru dan juga Radio Hikmah Radio eh Gema Madina ya. Martapura dan juga Radio Satu Lombok rahimakumullah jami'an semoga Allah ya menulis seluruh usaha dan ubaya ikut kesertaan ikut sertanya antum semua, mendengar kesempatan pada kesempatan kali ini sebagai amal salih, yang akan membawa kita kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata lima rahimakumullah kiat yang pertama untuk meraih hidayah tadi kita jelaskan nah, tadi kita telah jelaskan bahawa hidayah itu bertingkat-tingkat dan kita tidak, ya jangan sampai kita merasa puas dengan satu-satu Nah, iman Islam hidayah, tapi jangan merasa puas dengan itu saja. Kena di atas, di dalam iman dan Islam itu masih banyak hidayah hidayah yang lain untuk mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan sembutukan hidayah untuk melaksanakan Islam kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Butukan hidayah. Nah bagaimana kita meraih hidayah tersebut? Bagaimana kita mendapatkan hidayah itu? Bagaimana permohonan yang kita panjatkan kepada Allah surat al-mustaqim terrealisasi dan teraplikasi dalam kehidupan kita? Yang pertama ikhwata'l-iman rahimakumullah Sebab yang pertama untuk meraih hidayah adalah bertauhid Memiliki iman yang benar. Dan tauhid. Kendati iman yang benar itu dan itu adalah hidayah. Tapi untuk menambah hidayah di atas hidayah, di atas hidayah begitu seterusnya. Agar kita terus naik dalam tingkatan-tingkatan hidayah. Terus melangkah demi langkah untuk sampai tingkatan hidayah paling tinggi. Maka yang pertama, iman dan tauhid. Tauhid adalah ketulusan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Tauhid adalah ruh dari Islam. Ruh dari ibadah kita. Ibadah tanpa tauhid tidak ada artinya. Ibadah tanpa tauhid tidak ada nilainya. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah kecuali dengan tauhid. Yang hakikatnya adalah ketulusan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Mengisahkan Allah dalam ibadah. Di dalam sifat-sifat dan nama-namanya. Dan juga dalam segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Yang hakikat dari tauhid adalah ketergantungan hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alamin. Sebagaimana yang kita ikrarkan dalam salat kita. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Itulah tauhid. Hidup mati kita untuk Allah. Salat pengorbanan untuk Allah. Artinya seluruh hidup kita Aktivitas kita dalam meraih rida Allah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan pujian, sanjungan dari manusia. Kita hanya terus beribadah kepada Allah. Hanya memohon kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Berharapnya kepada Allah. Mencintai Allah. Takut kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Itulah ibadah. Itulah tauhid, itulah hakikat yang dimaksud dengan tauhid. Oleh kerana itu, barang siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, mempersesukutukan Allah dalam ibadah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata dan dia sangat jauh dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan Sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang jauh. Kalau Allah Ta'ala وَمَيُشْرِكْ بِاللَّهِ وَقَدْضَلَّ ضَلَىٰ لَمْ بَعِيدًا Barang siapa yang mempersekutukan Allah. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi tingkatan kesesatan itu bermacam-macam. Ya. Tingkatan. Tapi tingkatan sesatah itu bukan ke atas ya. Ke bawah. Kerana kesesatannya itu, kebatilan itu bukan ke atas. Ke bawah. Tingkatan ke bawah. Bukan tingkatan ke atas. Kebaikan hidayah naam tingkatan ke atas. Makanya ahli surga, surga paling tinggi ya kan. Kebaikan. Paling tinggi. Firdaus. Terus naik. Adapun kesesatan itu Fidarkil asfali minan nar. Kan begitu. munafikin inal munafiqina Fidarkil asfali minan nar. Dikerak-kerak neraka. Kan begitu. Jadi tingkatan yang paling rendah. Nah. Jadi kebenaran itu tingkatannya naik. Kalau kebatilan tingkatannya turun. Begitu. Itu yang cocok. Kerana al-haq ya'luh. Al-Islam ya'lukan begitu sangat tinggi. Ula yu'la 'alaihi tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Nah. Jadi orang yang tersesat, orang yang berbuat syirik, melakukan kesyirikan, dia telah tersesat. Dan orang yang sesat tentu orang jauh dari hidayah. Bahkan dalam ayat lain ya Rasulullah Subhanahu wa taala, "Alladzina aman wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak yalbisu mengotori, mencampuri iman mereka dengan kezoliman, maka mereka, bagi mereka al-amnu, keamanan. Ini yang pertama. Allah berikan padanya keamanan, dunia dan akhirah. Wahum muhtadun. Dan mereka akan apa? orang yang mendapatkan hidayah. Lihat. Bagaimana kaitan dengan keimanan yang tulus dan tidak dicampur dengan kezaliman. Dengan hidayah. Dan dalam ayat ini. Tadkala turun ayat ini. Para sahabat bertanya pada Rasulullah. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri mengotori imannya dengan kezaliman. Para sahabat. Ayat ini merasa berat bagi para sahabat. Kenapa? Karena mereka meyakini siapa yang tidak menzalimi dirinya. Ya Rasulullah, ayunan lain dalam yonslim nafsu. Siapa diantara kami, diantara kita Ya Rasul tidak menzalimi dirinya? Jika hanya demikian, tentu kita tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah. tapi Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan kotaliman. Ala tasma'una qaul al-Abdus Salih, qaul al-Abdus Salih. Tidakkah kamu mendengar perkataan seorang hamba yang soleh, sebagai yang dijelaskan oleh Allah, Lukmanul Hakim, ya bunyai, la tu shirk Inna shirkah. Wahai anakku. Jangan kamu melakukan kesyirikan. Jangan mempersekutukan Allah dan mengibadah. Sesungguhnya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud di sini kezaliman adalah kesyirikan. Maka barang siapa yang mencampuri, yang mengotori imannya dengan syirik. Adakalanya syirikan itu kesyirikan yang menghancurkan iman. Ini syirik besar. Seorang berdoa meminta ke kuburan, Meminta penghuni kubur. Ini syirik besar. Kalau meninggal dalam kondisi seperti dia meninggal dalam keadaan kufur dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada kesirikan yang mengotori, mengurangi kesempurnaan iman dan tauhid. Syirik kecil. Dia solat, tapi diperbaiki solatnya. Kenapa? Karena mertua yang lewat. Atau mungkin pak Ustaznya lihat, meliharkan begitu, diperbaiki solatnya. Riyak. Ini syirk. Al-Khafi. Syirk. Juga aswar. Tapi dia kendati kecil. Dibandingkan dengan syirik besar. Tapi dia merupakan lebih besar dari dosa besar. Akbul ke kebahayaan. Lebih besar. Bahayanya. Seperti itu. Kenapa orang yang ria sekedar riyak? Dia sholat, perbaiki sholatnya. Kena dilihat. Ingin dipuji khusus sholatnya kan begitu. Itu dia tidak kufur tapi akidahnya berkurang tauhidnya berkurang dan orang yang seperti jauh dari hidayah karena kalau dia mendapatkan hidayah tentu akan ikhlas ibadahnya kan begitu atau seseorang di bentuk syirik kecil menggunakan azimat-azimat kan begitu penangkal baik bentuk gelang kan begitu atau dikalungkan anak kecil kan begitu penangkal biar nak kena mata atau mungkin macam-macam dan serusnya apa istilahnya itu di sini apa azimat ya azimat ya apa ya seperti itu macam-macam ada yang dipakaikan ke baju kan begitu dan Nanti baju dipakai tulis bermacam-macam ayat-ayat apa namanya itu dan serusnya talasim dan lain-lainnya itu syirik dia meyakini dengan hal yang seperti itu dia akan selamat dari bermacam godaan atau bermacam ancaman dan seterusnya syirik ya atau menggunakan cara-cara yang lain dengan bantuan setan sihir ada syirik bila kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala atau meminta keselamatan keuntungan sebagian berdagang kan begitu bisnis biar laris kan begitu digantungkan di pintu Bermacam apa namanya itu? Tolazim atau jampi-jampinya atau azimat-azimatnya, enggak tahu bermacam warna-warni kain ini dan seterusnya. Apa? Untuk menarik apa? Para konsumen atau mungkin pembeli dan seterusnya biar laris, pelaris sesuanya. Ada minasyirk. Karena yang membuat laris itu bukan itu Allah yang mendatangkan keberuntungan. Allah Menatangkan kebaikan Allah yang menurut mutara Allah. Amayyubiul muttaraidah dahah wa yaksi fusu. Siapakah yang memperkenankan dua orang yang dalam kondisi sulit, wa yaksi fusu dan mengangkat, menghilangkan su kejahatan tersebut? Atau sebagian pindah rumah misalnya, kan begitu rumah baru. Sebelum pindah rumah apa dulu? Menyembeli dulu. Sembelian untuk apa? Roh-roh halus kan begitu takut tidak diganggu jin dan seerusnya sehingga darah tersebut juga dikelilingi rumah tersebut kan begitu Ada seperti itu Ada syirik kena yang akan menyelamatkan seseorang bukan jin bukan roh-roh halus bukan roh-roh para leluhur tapi Allah Rabbul Alamin In aradaniyallahu bi khairin alhunna mumsikatu rahmati Jika Allah menginginkan kebaikan kepada aku, apakah mereka akan menahan kebaikan? Tidak ada. Jisimul di tangan Allah. Itulah Tauhid. Jadi Tauhid bukan sekedar kita hafal Tauhid bagi tiga. Maksudnya ikhlas. Tapi Tauhid itu sebenarnya lebih dimendominasi oleh realisasi dalam kehidupan kita. Kalaupun kita tidak menghafal Tauhid, terbagi tiga, biya, uluhiya, tapi kita dalam beribadah, berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Dalam menghadapi problematika hidup pacakli dan solusinya mohon kepada Allah, mencari keuntungan, keberkahan kepada Allah bukan pada selain Allah, itulah tauhid. Jadi bukan menghafal wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu dalilnya benar, tapi praktiknya bagaimana? Bukan sekedar tauhid, la ilaha illallah tahu tidak diamalkan bukan. La ilaha illallah akan bermanfaat apabila diamalkan. Dan seluruh amalan kita, hidup kita, mati kita, solat kita, seluruh ibadah lillah kan begitu dalam ikrar kita, dalam solat kita. Istibtahnya apa? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan begitu. La syarika langka ada sekutu bagi Allah. Tapi juga mensolat dalam berdoa juga kemana mau, mau minta. Ya. Kuburan misalnya. Kuburan orang-orang yang mungkin diagungkan dan seterusnya sama, ya? Karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan, tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan mundorat. Yang akan mendatangkan kebaikan adalah Allah Robul Alamin yang di tangannya seluruh kebaikan. Itulah Tauhid. Maka orang yang tidak melaksanakan Tauhid terjerumus dalam syirik. Orang yang jauh dari abah dari hidayah. Suatu yang sangat kita ya yang ironis dalam kehidupan kaum muslimin. Dia salat ihdinash mustaqim. Allahummahdinas shiratal mustaqim shiratal anbiya wal mursalin kan begitu. Kan kita dengar seperti itu ya kan? Memohon jalannya para anbiya, jalannya orang-orang para rasul kan begitu. Tapi subhanallah. Begitu sedikit yang menghadapi problematika dalam hidup, kesulitan, ingin selamat, ingin susah Kemana dia pergi memohon? Mencari keberkahan, kemana? Subhanallah. Dia mengatakan ini nasiratan Mustaqim. Bagaimana akan ditunjuki kepada jalan yang lurus kalau dia tidak memiliki Tauhid? Oleh kerana itu, pelajari Tauhid, pelajari akidah. dan amalkan dalam kehidupan kita. Tadi kita katakan hidayah itu apa? Al ilmu bil hak wal amal bihi. Hidayah itu mengetahui kebenaran dan mengamalkan. Berarti al-tawhilah kebenaran berarti pelajari tauhid. Kemudian cukup, tidak. I'mal bihi amalkan. Itulah hidayah. Jadi kalau sekarang menjadi tauhid, baru setengah hidayahnya. Tapi mengamalkan, baru lengkap hidayahnya. Kan begitu. Disampaikan lagi, bertambah hidayahnya. Begitu seterusnya. Dia menyampaikan pada orang lain, akan bertambah hidayahnya. Kenapa demikian? Kena yang menunjuki kepada Tauhid, yang mengajak pada sunnah, dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan jazah min indillah. Setiap orang yang mengikutinya itu, mengamalkan dan mengajak kepada orang lain. Itu hidayah. Maka di antara doa, Rasul memohon kepada Allah, Allah ma'zayyinna bizinatil iman, wa ja'alna hudatil muhtadin, sebagaimana? Ya? Di antara doa beliau, Allah ya Allah, hiasi diri kami dengan perhiasan iman. Iman itulah hiasan yang paling indah. Ya, kemudian jadikan kami ya Allah hudat al muhtadin. Hudat orang memberikan hidayah, orang memberikan petunjuk. Kemudian muhtadin yang mendapatkan petunjuk. Ya rahimakumullah. Jadi kiat yang pertama untuk mendapatkan hidayah bertauhid. Dan pembahasan masalah ini luas, pembahasan masalah aqidah ini luas. Tidak cukup dalam satu majlis. Tidak cukup dalam satu tablik akbar. Dua jam tidak cukup. Bahkan sepanjang hidup harus dihasilkan Tauhid. Setiap hari harus kita Tauhid. Kenapa? Karena setiap hari kita beribadah. Betul tak? Dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Sementara kalimat yang harus kita ucapkan di akhir kehidupan kita Tauhid. Mengkala la ilaha illallah Dakhala jannah. Kan begitu? khalisnya dari kalbu barang saya mengucapkan la ilaha ikhlas dari hati masuk surga kita tidak tahu kapan kematian datang oleh kerana itu kita membutuhkan tauhid karena ini ruh hidup kita akidah kepada Allah seorang yang tidak bertauhid tidak berakidah yang benar tidak tuluskan ibadat pada Allah orang yang jauh dari hidayah orang yang jauh dari petunjuk orang yang lebih dekat kepada kesesatan bahkan dia telah terjerumus dalam kesesatan karena Allah mengatakan Wa man yushrik billahi faqad dalla dalla lam ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, syirik lawannya tauhid. Ya. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ikhatul iman rahimakumullah, itu kiat yang pertama untuk sementara ya kita rehat sejenak. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bagi yang ingin mungkin berwudu memperbarui wudunya biar hilang ngantuknya kena. Pembahasan yang selanjutnya akan semakin seru ya, akan semakin panas. Kendati cuacanya juga tambah panas. Oleh karena itu diharapkan konsentrasinya lebih apa? Lebih tinggi begitu. Nah, demikian ikhwatul iman kita cukupkan sementara begitu juga para pendengar radio Uh, Gema Madinah Martapura dan juga Hidayah FM Bukan baru dan Radio Satu Lomba Dari Hikmah, Rahimakumullah Jami'an Semoga kita senantiasa dalam keadaan uh, Husnul Khatima dan juga Istiqamah di atas tarik-tarik -tari Hidayah Jalan-jalan Hidayah sampai ajal mencampur kita Demikian Wallahu'alam Salallahu Sanabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim